Rádio, rádio, rádio. Takže <meter> <Alright. Everywhere. inaudible> <SANINE wearing scène> zdravím všetkých poslucháčov rádia Bunker. Moje meno je Jana a dnes vás budem prevádzať už druhou reláciou s názvou Vrit, ktorá vznikla v spolupráci rádia Bunker a Trnavského zinu spod nás. Ak si nebol náhodou na prvej relácii alebo ak si ju nepočul, stále máš možnosť pustiť si ju z archívu. Odkaz nájdeš v udalosti Vrit, ktorej čas sa bude pre každú ďalšiu reláciu meniť, alebo v archíve na stránke Gozod Project alebo sa preroluje stránkou Spod nás rovnako na Facebooku. Relácia prebieha formou diskusie, keď sa chceš pýtať, keď chceš diskutovať alebo si len vypočuť živú hudbu, spokojného kuta, bunkru, dojdzi medzi nás. Relácie v ritu sa budú, dúfajme v pravidelných intervaloch opakovať. Zatiaľ sa darí, že sa opakujú. <laughs> a sú vlastne pokusom o filozofické diskusie prepojené s živými hudobnými vstupmi, teda živými pre mňa a pre tých, čo sú tu, ktorých tu zdravím a vítam. Dnešný dialog so Svetom budeme viesť s našim hosťom, drahom Tulotom Rozičom, ktorého chcem zároveň aj privítať. Vítaj, draho. Uh, Vitám, ďakujem. Dráho je, okrem iného, jedným z bratom projektu Soulboard, Die Brothers a téma dnešnej diskusie bude Na akej doske stojí tvoj život? Bude to uvedomovanie si nášho presvedčenia o svete. Oproti prvej relácii trošku odbočíme od umeleckého vyjadrenia k inej tvorbe, k tomu, ako tvoríme svoj život. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako tvoríte svoj život? Ak no. môžem hovoriť o sebe, <laughs> nepozerala som prioritne na svoj život nikdy ako na nejaký výtvor, alebo z tohto uhla pohľadu. Ale okrem iných situácií a kníh a neviem, jakých životných udalostí, e, ma k tomuto zoznámeniu priviedlo aj stretnutie s drahom, ktorého tu máme a som veľmi rada, že si nášiel čas prísť. E, hudobné nás do tohoto zamýšľania o seba tvorbe budú tešiť, dúfam. <laughs> Matthew e, na... Gitare, takisto aj Ondro na gitare a Viktor na Epli, <laughs> na MPC. <skrý> Čaute chalani, díky, že ste došli aj vy. A díky všetkým ostatným, čo ste tu. Sme rada, že vidím ľudí z Kubíku a našich pravidelných hostí. <laughs> a ja by som navrhla, že by sme sa trošku naladili hudbou, otvorili, vypli a streda treba si trošku vytrepali z hlavy, tak... Chlapci, poďte do toho. Strašne moc nasratý hardcore, môžeš ich vidieť v klube s blantov, v hube v Nových Andrách a plášem v ruke. Akurát, že nerobá prísný rap. Na to nepovedem určite. tak? Rádio Bunker. Trem chlapci, Také to Takéto introsy určite, určite zaslúžime. Takže ešte raz po titul, alebo téma dnešného je na aké doske stojí môj život. Draho. Okrem toho, že si, že si otec dvoch krásnych chlapcov a mážel krásnej ženy Evy, ktorých pozdravujeme. Robil si okrem obnovského množstva a dalších vecí veľmi dlho tenisového trénera v Rajchu, čo viem. Vydal si aj knihu, čo viem. A po Rajchu si došol späť na Slovensko, chvála Bohu, a spolu tvoríš projekt Slobody Ice Brothers spolu s Miguelom Sučakom, ktorého tu tiež vítam z rohu. Je tu? Miguel! Dorazí za chvíľu. Dobre. Prejdeme trošku ke veci. <laughs> ako si prešiel k tutorstvu alebo životnému coachingu a čo sa prostredne toho snažíš ľudí naučiť? Zhrn to trošičku tak to pár vieť, ale sa o tom budeme baviť viac. Uh, vidím na tom kompeže, ako si prešiel? Uh, neprešiel som, išiel som rovno skôr, nečo prešiel, ale uh, uh, bolo to prirodzené, no vždycky som vždycky som sa snažila ja objaviť nebyť... Uh, a nebyť úplný blázen a po, preto som to nejak videl aj na druhých ľuďoch a, a došlo k tomu nejak. A ne, jednoducho povedané, robil som tenisového trenera a došlo mi, že nikto sa v ničom nezlepší, keď sa nezlepší sám v tom, jak vníma svet. Tak som začal na to makada, a zrazu to fungovalo a Všetci vysmáty. Ja som si dráha nezavolala len tak. Mám s ním, mám s jeho životným končíkom aj osobné skúsenosti a poviem vám teda, že Draho ví a hlavne hovorí, že všetko víme a to, čo potrebujeme, je uvedomovať si. Povedz mi, mi Draho, ako myslíš, toto uvedomenie si a zároveň takto môžeme sa dotknúť aj vlastne. Prvej otázky, ako sa človek zvykne k svojej existencii stávať, ako na ňu pozera a ako ju vidí. Ja si myslím, že bežný človek sa nijak tomu nestáva a nijak ho nevidí, lebo sa zaoberá niečím iným. A vo väčšine prípadov je to tak, že pracuje od rána do večera a potom je rád, že si môže oddychnúť a do toho má ešte deti a neviem, čo všetko rieši a je rád, že ho niečo na chvíľku zabaví a Dinda do spánku, aby sa nemusel tým vôbec zaoberať. Takže myslím si, že vôbec sa stávať nejak svoje existencie a tak ďalej v prenesenom zmysle sa odohráva až keď nám dojde šťava alebo nám to niečo rozbije alebo nás niečo nakope do, do života. A potom sa na chvíľu ako keby stávame nejak vlastnej existencii, aby sme zistili, čo je tam pokazené a mohli to opraviť a mohli fungovať tak, ako predtým. Tak to, myslím, sa človek zvykne stavať svoje existencie. Tak asi tak. Akoby sa zvykonanú iba pozerať, ale nie vidieť to, čo by naozaj mal vidieť, aby to mohol zmeniť. Ja som si tu pripravila zo pár takých uh, parafráz, keby ma počuli moji profesori, tak ma neznažajú za to, že používam slovo parafráza. Ale... <laughs> <laughs> uh, návykli sme si pozerať sa, ale nevidieť. Sme veľmi ovplyvnení formou a materiou a svetskými záležitostiami a sústreďujeme svoju pozornosť von. Avšak to čo, sa, to, čo by sme mali sa snažiť naučiť, je vidieť chápané ako vnímať. Ja by som dokonca ešte povedal vidieť chápané ako, ako, ako prežiť, alebo pocítiť, alebo si to tak uchopiť. Vidieť, ako uchopiť, pozerať sa, že pozeráš sa na niečo, čo je ven, vonku a stávaš sa nejak tomu, vieš, máš tomu nejaký názor alebo, alebo neviem, čo s tým robíš, to už je jedno, ale vidieť znamená niečo iné, keď si to chceš dať do týchto dvoch výrazov a, a vidieť je pre mňa naozaj jak uchopiť, pochopiť, uchopiť, pocítiť, všetko to, v kope. To, čo sa snažím teraz uchopiť ja, je to, aby sme človeka, ktoré ideme niečo predostrieť, ukázali to, v akej situácii sa asi nachádza. On. Taký ten človek, ktorý sa ešte ne, nesnaží, alebo, alebo nevidí, alebo nechce vidieť. A vlastne prvá táto vec je stred s tým, že ti dojde ta šťava, že už proste si voči životu totálne, že skoro rezignoval a podobne. A zistujeme, že nejak náš život, že mu chýba nejaký zmysel. A môj taký názor a v na to je, že nám že ako by sme chýbali sami sebe, že nám chýba, chýba to naše ja, ktoré sa máme snažiť objavovať, aby sme našli to, čo hľadáme. Uh, kto z vás, čo ste tu prítomný, máte pocit, že vám chýba zmysel? Sami nevedia. Ale ostatní to... dobré, ne? Ostatným nechyba zmysel, či? Podľa mňa to je ako na húsenkové dráhe. No, najlepšie by bolo, aby tí, ktorým zmysel nechýba, sa podelili o to, jaký majú zmysel a jak to vôbec, čo to znamená alebo jak k tomu došli a to by bola najlepšia asi rada pre rovesníkov, ktorý zmysel nemajú. Či? Alebo? Tak kto to má najväčší zmysel? Neblázni, ja sa plácam. Ne, ne, ja, vieš, ja som aj trošku iná generácia v inej situácii. Ja som už, víš, ja už mám to, deti, barák, neviem, čo všetko riešim, to je úplne iná životná situácia, že to si nemôžeš porovnávať, ale v tomto prípade je to ešte, víš, všetko je ako na, na rozpuku. Takže, že, ako, kdo, kdo sa môže za to postaviť, že jeho zmysel, že, že cíti, že má životný zmysel, že preto žije, že mu to fičí, že to ho robí šťastným, tak nech... No, daj. Moje dieťa nemá telo, ale zvuk. Díky. No, ale ten zmysel ešte, že, aký tam, aký to má, víš, že, že to je pre teba tvoj zmysel. Že to je... No samozrejme, lebo na to mávam každý deň a proste to má ma plná ma A keď ten zmysel nemám, tak ho vždycky nájdem len keď si zahram. Ja by som tomu povedal, že to má vášeň. Nie to ono. Takže máš pre to správne, vášeň? Správne. Okay. Okay, tak prvú máme indiciu, Díky. takže keď máš vášeň, môže tam byť aj hodné zmysel. Ďalší. Ešte niekto, kto má zmysel, však nech to dáva zmysel. Uh, ja nemám zmysel, takže ja som jeden z tých, čo nemá zmysel. A netrápiť a to, že? Um, až tak ne, asi. No, takže v pohode. Takže, ne, ne, další prípad máme. Sú to len prípady, ktorí nemajú zmysel a trápiť. Ich to, niekto nemá zmysel, je s tým v pohode. Nekdo má vášeň a to naplná zmysel. sereho len, že to nemôže plne realizovať. Či? No, <laughs> to som myslel. OK, ešte nejaký model? Všetci sú super, vyrovnaní, spokojní a šťastní. Vyrovnaní, ale teraz rozmýšľajú, že... Ty vole, aký je ten môj? Dúfam, že, že ma nevyvolal. <laughs> Doktor, ty by si povedal na nečom. máme? Ja by som teda skúsil taký ten môj zmysel, že stretávať sa s viacerými ľuďmi, komunikovať s nimi. Je to taká forma samozdelávania, ktorá, že jeden mi povie to, stretávať sa s rôznymi druhmi ľudí a každý mi povie niečo iné a to má vlastne tak... Naplňa, že sa vlastne učím, napríklad niekto je programátor, tak dostávam sa do takej sféry, že jeho programovania, do toho jeho sveta. Potom niekto je hudobník, ten, je, ten komunikuje iným spôsobom. O, sú tu staršie generácie mladšie, s nimi komunikovať a to je skoro také, čo naplná mňa. Takže naplňať ťa učiť sa od nich? V podstate, že... podstate skoro tak, že stretávané s tými ľuďmi a že každý má nejakú tú skúsenosť a vie niekomu sa niečo stane o, bu, a nejakým spôsobom je to vysvetlí, čo sa mu stalo a napríklad, keď mne sa stane podobná situácia, na základe tej jeho skúsenosti už bude vedieť lepšie reagovať. Trošku na trénu, ale tak... <sík> <sík> <sík> Ale dobre, no, takže ty sa chceš ako, po, vieš, to je ako, že od nejkoho si odkúkaš nejaký ťah, nejakú fintu, nejakú skúsenosť, nejakú znalosť, nečo, čo môžeš použiť sám pre seba. V podstate, hej, že mňa, mňa to ako človeka rozvíja, nie? Že, že by som to chcel, že jeho presný model tak, jak sa zachývalo, ale uh, je to taký spôsob... Uh, uh, uh, nie, nehovorím presne, že o, obkúkať, alebo skôr je to také, že s niekým komunikujem a tá konverzácia s ma obohatí. Napríklad v určitých sférach. či je to sféra, ja neviem, niekto je fotograf a vy vysvetlujem... chápem, chápem, chápem, že a, a Takže ako sa, zmysel, obohacu... sa To by sa dalo dokonca povedať, že tvoj zmysel je obohacovať sa <laughs> kontaktmi s inými ľuďmi. A, alebo učiť si povedal, že? Tak je vlastne čo? pozrieť sa na, na ten svet inými očami iných ľudí, že ako oni to vnímajú. A na čo to potrebuješ? Alebo na čo ty chceš potom robiť? Vieš, že učím sa niečo, aby som niečo tak vedel, niečo to... dokázal používať, aby som s tým mohol niečo robiť. A že na čo to ty zbíraš? Skoro skor ma to obohacuje. Sme sa bavili o tom, že je nejaký zmysel. Potom, keď sa s tými ľuďmi bavím a viem viac komunikovať, potom... No, čím viac s s ktorými sa ľudmi bavím, teda že je jedná téma, druhá téma. A potom vznikne podobná téma, na základe týchto skúsenosť, čo ja s ľudmi bavím, tak o, viem s nimi viacej komunikovať na určité iné skutočnosti, skúsenosti. A toto je vlastne také moje obohacovanie, že jednoducho tá komunikácia o, s inými sa potom zlepšuje. Takže vidíš svoj zmysel... Vidíš to vec. ako v komunikácii s niekým, že to ti dáva, no, ľudia sú vlastne, o, O tom to je, že sme tu, sme tu ľudia, komunikujeme, vznikajú nejaké komunity, vzniká komunika, komunita, napríklad poviem tak, takého sprosto, že je tu, povedzme, že komunika, komunita skinheadov, a keď sa stretnem skinheadmi a poznám ich ako ľudí, tak my neprídu také bezpečne, ale to je nejaká komunita, ktorou, ktorá je nejako sú tam nejaké ľudia, ale to napríklad to, že sú to milenici zvierat, alebo jedno z druhým, že sú to trošku outsideri. To je nejaká tá komunita, z ktorou sa dá komunikovať. Potom je to komunita nejakých hudobníkov o nejakých pánkáčov a takto. A každý sú nejaký ináč. Vznikajú rôzne rôz tieto sféry. A keď si pozriem pohľad jedného, pohľad druhého a z viacerých, ale z osobne nie, že keď sa s nimi bavím osobne, tak potom v rámci toho, že vznikne, niekto mi tu bude rozprávať, že skinedi sú takéto a takýto, že jedno s druhým, ale dobre, keď som sa bavil s nimi osobne, tak úplne ináčia komunikácia. Rovnako aj s pankáčmi, aké komunikácia so skinemi je tak, Iba taký blbý príklad. Mm. Si to reálny, ale a... Ešte by som k tomu niečo dodal, že uh, uh, beriem to ako perfektný príklad toho, asi, jak, uh, ako sa človek uh, zvykne stavať svoje existencie k tomu zmyslu. Že, že vieš, to bolo... Neviem, či nekto z prítomných by vedel vôbec niečo z toho reprodukovať, že čo je ten zmysel. Vieš, ak si sa to snažil, veľmi si sa snažil, posnažil si sa to naozaj naozaj vysvetliť, ale nevysvetlil si ani sám sebe nič, že ešte si sa vád zapletol a vlastne ešte menej vysvetlil zmysel a teraz už ani neveríš, že ho máš, vieš? A asi takto sa stáva, stáva k tomu väčšina ľudí, no, že zrazu sa to snaží vysvetliť a, alebo uchopiť alebo vôbec si uvedomiť, ale má tam taký zmatek, že vlastne e, to, čo vypráva, vlastne ani nič z toho není naozaj zmysel toho celého, že to sú ako toto robím, hento robím, na nečo prečo, pre to, pre ale vlastne ten zmysel furuniká, vieš? Takže že beriem to ako príklad a odpovedť na tvoju otázku, ako sa dnešný človek... Počkaj, odrolujem to na tom kompe, nemáš to. Tam? ako sa človek zvykne stavak svojej existencii, ako sa na ňu pozerá, ako uvidí. Tak nejak presne. Tak asi tak. Ono, keď, ono je problém to, že keď sa pýtam niekoho, aký vidíš zmysel v tvojom živote, alebo čo je pre teba zmyslom, je... Dobre zadefinovať si to, čo myslím tým slovom, zmysel ja. Pre mňa je to niečo, čo ma proste ráno, hneď ako sa zobudím, natchne, vyskočím z postela a pomeň si tento deň bude popiči, pretože idem robiť toto, toto a toto ma baví. Toto je pre mňa môj zmysel. Áno, takže tak to chápem ja. A ja to presne takto chápem takisto, lebo... E, presne to ten čo... oheň, čo ma ráno zapálil. Niekto sa pýtaš, aký je zmysel jeho života a vieš, to nie je niečo, čo sa ako odpovedá, vieš, to je niečo, čo sa, čo sa prežíva, vieš, to je to, čo robíš, aj keď z toho nič nemáš a ešte si v mínuse. Chlapci asi vedeli, <laughs> čo myslím. <laughs> čo myslím. Áno, áno, takže to myslím ako zmysel, ale čím viac je človek vedomý toho, čo robí, prečo robí a, a jak tam... Jaká je jeho pozícia v tom celom príbehu, tak o to jednoduchšie, hladšie, zmysluplnejšie môže to vôbec vyplnovať. Tak vy čo robí a vy prečo? A čo do toho nepatrí, tak to nerobí. Povedz mi, ako sa dostanem vôbec k tomu, že sa budem snažiť dochádzať na to, čo by bude vyplnovať ten môj, ten môj príbeh? No už samotné, keď sa snažíš na to dochádzať, tak už to nemôžeš vyplňovať. Lebo buď sa snažíš na niečo dochádzať, alebo niečo vyplňuješ. Takže už samotné toto tisť to nemožný vôbec niečo z toho prežiť. Dobre, Dobre takže poviem to ináč. Prvý, prvá vec, ktorú pri strete s človekom, ktorému ideš nie, ktorého ideš niečo učiť, je čo? Nechcem teraz, aby si mi hovoril svoje know-how, lebo ja vím, že proste to je vec, že... To je veď, vyspná, je taká, veď je taká, že už samotné, že ideš nekoho učiť, je nemožné. Ja nejdem nikdy nikoho učiť. To je, to, je nek, to, to je vedľajší produkt toho celého. Je, že človek sa niečo naučí. Ale ja ho to nenaučím, že nikto nikoho nenaučí. Nič. Človek sa učí. Učí sa tak, jak, jak keď sa deti učia prvé kroky a keď sa učia prvé pohyby a chodí na bicykli a tak ďalej, že to... Oni sa to neučia od teba. týchto to neučíš. Oni sa to učia z tej činnosti. Oni sa to učia z tej činnosti, lebo sú si vedomí toho, čo tam robia a sú v a v okanžiku. Rozpamätávajú sa, takový. áno? Ne, toto nemyslím. Rozpamätávať sa je... To už ideme hĺbšie do toho celého. Ja si myslím, že ja, je aby, aby si ma pochopil, ja sa snažím zachytiť ten moment, v ktorom sa to má udiať. Prečo sa to má udiať, tá zmena toho pozerania na svet? Povedz mi prečo. Povedz mi prečo by som ja, ako bežný človek, ktorý pozerám na svet iba tak, že proste ho skôr trpím, než na neho pozerám. Prečo by som ja mala teraz chceť, aby sa môj život zmenila, aby mi začal dávať niečo vás, než to, čo som iba schopná uniesť. A, aby ti bolo lepšie. Dráve, super. Ja sa snažím sformulovať proste otázku, aby... By, aby, aby A ste... Tak si ju perfektne sformulovala, že takto krásne jednoduchá môže byť moja odpoveď, že to dáva dá zmysel, ale uh, keď sa pýtaš, prečo by človek mal chcieť niečo robiť, je prečo by mal chcieť robiť niečo iné než toto. Tak všetky činnosti, všetky činnosti aj, aj čo sa ty snažíš a, a, a zlepšiť svet a zlepšiť, a, a ja nevím, čo všetko zachrániť, verí by to jedno. Všetko, čo si predstavíš pod tým dobré je spojené s tým, že si proste že si viedomejšia že, že si vás spojená tým pádom aj s ľuďmi lebo si vás spojená so sebou a, a si ľudskejšia a čím si nevedomejšia tým si... Mimo, vláce, mimo. A ako zistím, že som vedomejšia alebo že som nevedomá? A na čo to potrebuješ zistiť? Aby som proste vedela o sebe, nečo. mohla povedať, či sa ja zlepšuješ som, alebo a že zlepšuje. ja Zlepšuj. som vedomá, aby som mohla povedať. No, mi, že čo, ako si ti predstavíš, alebo ako by som mohla na, ako by sme mohli definovať nejakú vedomého človeka, ako pozera na svet. Ak sa to dá. Ja viem, že sú veci, ktoré sa veľmi ťažko uchopujú. Aj toto sú stále pokusy o to, aby sme to vysvetlili, ale povedz mi. Čo je to, čo je to otvorenie? Čo je tá brána toho, toho v človeku? Aby začal byť vnímavejší k tomu svetu, okrem ľudskosti. Ako sa vôbec k tomu dostane k tej ľudkosti, keď ani nevie, čo to je ľudskosť? Napríklad? Vo väčšine prípadov je tá brána kopanec do predele. A až potom sa otvorí ta brána, dovtedy je slepota, dovtedy je slepota, stále toho istého, furt to isté točíš do nemoty, až to točíš tak dlho, že, sa to, že to spadne celé na hlavu, nakopeta to do prdele a v tom momente na okamžik vidíš svetlo, lebo to staré sa ti tam zrutilo a hľadaš, čo, čo spraviť, aby sa to nezopakovalo. To robí väčšina ľudí, aby to zase nepadlo. Bohužiaľ, vo väčšine prípadov to dopadne tak, že moc hlboko sa s tým nedostanú, lebo to na chvíľku tak je špatné a na chvíľku si všetko zmení a budeme dobrý, a všetko bude. A potom sa to rýchlo postupne tak nenápadne, sa to vráti do starých kolejí a čakáme na ďalšiu rundu. A ďalšiu rundu, a ďalšiu rundu, a ďalšiu. A čo mám spraviť, aby som iba nečakala na tú rundu? No, za začni to, začni to žiť. <laughs> Si to predstavuje strašne mechanicky, si to predstavuje strašne mechanicky snažím sa, to, snažím sa to iba tak trošku víš, dať do takých bodov, lebo ja viem, že Není proste teraz návod na to, že tuto máš papier a takto to teraz žia, bo je to úplne super, to ja viem. Ale že aby z toho človek, to bude počuť, aby z toho mal takú tú nejakú... Že aha, tak asi ten, tento moment u mňa není dobrý, možno by som mal na to inak pozrieť, chápeš ma, čo chcem povedať, že ja sa snažím chápem, vysvetliť, chápem. že aj u mňa konkrétne to bola taká zmena mm, zmena toho, ako pozerám na svet v ja, ja, keď, ja keď sa hovorí, že radikálna zmena myslenia je, myslím si, že preto je nejaký jednoslovný názov. konverzia sa to volá, hej, napríklad. Konvertovať. Konverzia. Nebezpečné, keď konvertuješ. <laughs> Toto sa snažím, veš, že proste, človek začne cítiť tú potrebu, že je niečo proste na hovno a musí zmeniť to, ako sa pozrieme. No na ja svet... osobne som to zažil tak pred rokmi, že som si išiel normálne na nervy. A potom mi život prihral situáciu, kde som bol strašne veľa času sám so sebou a zistil som, že som není úplný dobrý párťák do života a musel som s tým niečo spraviť, lebo to sa nedalo vydržať. Takže presne to, čo som vlastne v podstate povedala je, že si sa chcel spoznať to naozaj, kým si a či Povodne si liš. som sa nechcel spoznať, bol som donútený, ale vec je taká, že to naozaj ma donútilo až to, že som bol tak dlho sám, sám so sebou, lebo ty máš milión vecí, mimochodom celé. Celá kultúra, alebo všetko, co sa odohráva okolo teba, sú, sú úžasné veci, na ktoré môžeš oprieť svoju pozornosť, ale potom ho nikdy nemáš na seba. A hlavne, keď žiješ v meste, jak som ja zistil, teraz s tou zmenou, tak uh, tu sú ľudia uh, ako keby, uh, se -seba slepí. Je tu je toľko vecí sa odohráva, toľko je možností, toľko ľudí, toľko ich stretneš, toľko debát, toľko názorov, toľko všetkého tu je a ešte to je taký podmas, taký hluk a všetko je také ako keby rýchle, aktívne, že nemá šancu sama seba započuť, lebo keď už si v, no v momente, kde by si mohla byť chvíľku jako ticho a odslonená od toho, tak už si väčšinou tak ustatá, že chceš len spať. A takže je väčšina ľudí, takže je hodné taške vôbec to odnímať, lebo preto sa to aj často odohráva nejakými... Ako problémami, drámami, s rozkotaniami, nevím čím, lebo človek nepočuje. Proste strašne dlho nepočuje ani nemôže, proste, keď, keď tak to funguje. A keď už aj počuje, tak toho počuje tak strašne veľa, že vybrať si z toho, presne, ich si povedal, že čo, s čím sa mám stotožniť a čo je mne blízke vôbec, tak to je podľa mňa výkon. Čo, keď sa vidíš druhých? To je v poriadku, keď sa vidíš druhých. Ako Ty sa môžeš vidieť, čo chceš, to je skoro o tom, čo, čo s tým robíš, alebo jak sa, jak sa žiješ? Vieš, ty sa môžeš vidieť v čomkoľvek. Ty sa môžeš vidieť v trávy. Alebo nevím v čom. Ale to je jedno v podstate, z čoho to odvodzuješ To, čo ide, je čo... Čo ty tam dávaš, jak ty sám seba, na, jak ty sám seba žiješ, ja si najpresnejšie. Dobre ešte niekto nepochopil, čo to znamená. <laughs> že... nikto, nepochopil, <laughs> nikto nepochopil, Musíme si dať nejaký konkrétny príklad, aby, aby nejký tu najčím ja ja naozaj som... vyšiel, čo je, čo je pre ňoho aktuálne a tam to uvidí aj prostě. Ten, ten další poslúchač, lebo to je potom teória na teóriu, že ja. môžeme sa o tom baviť z také takej typickej, takej, že cítiš a, a, a v týchto termínoch a, a, a energia a láska, ale to bude znieť strašné, strašne ako nejaké kliše. To už je toľko razy zopakované a tak prekrúcené toľko rokov, že to už ani nikto nechce počuť. Na to už ani nikto neverí, aj keď to všetci tam postujú na Facebooku. Alebo môžeme sa o tom baviť zase tak, tak mechanicky, aby to bolo naozaj až, až o tom sa môžeme, to môžeme na k tomu sa dostať. Naozaj mechaniku tej pozornosti, jak funguje, to je hodné dôležité spoznať vlastný operačný systém, to je niečo aj čo, my, aj, aj čo s čím ja sa zaoberám a čo sa snažím ďalej, ale to, to si myslím, že dáme v druhom, v, dru, v druhej runde, ale myslím, že by sme mohli naozaj sa nekým zaoberať konkrétne. Uh, už dobrovoľník znie špatné. To už je, nie, že niekto sa obetuje. Niekto sa musí obetovať. Dám výhercu. Nejakého, nejakého vyvoleného, vlastne vlastne kto si to výhercu, ktorý tú... tu bude mať teraz zadarvo proste tutorík, oddraha. Od, to to vôbec nie. Je, ešte by som chcel povedať, že a, to, čo sa aj často teraz spomína aj, aj vôbec tým, s tým systémom, v ktorom beží teraz svet a celá ekonomika a tak ďalej. A, že malo by to byť transparentnejšie. Že malo by byť všetko Malo by byť jasné dané na stôl, čo je čo, koľko, za zakoľko, prečo, kto a všetko by malo byť presvitné a transparentné. A to je krásna predstava, ale... Uh, <laughs> až utopická v dnešnej, v dnešnej dobe a to z dôvodu, že veľa ľudí není ochotných ani naozaj byť transparentní s tým svojím a, a, a sám, sám, sám pred sebou tak taško to bude celý podnik na miliónový tam stransparentnovať. A ja si myslím, že aj, aj v tomto duchu by sme to mohli dalej, dalej pojať. Že keď naozaj sa to má ten náš svet vylepšiť a má sa nám žiť lepšie a môžeme byť otvorení a všetci byť prepojení a, a zdílet naše vášne a radosti a starosti a čo ja viem čo. Tak uh, prvý predpoklad je, aby sme boli naozaj transparentní, aby sme dokázali naozaj pred tým druhým odhaliť, čo tam točíme za, za veci a prečo a čo tam schovávame a čo sa bojíme a potom môžeme byť transparentní. Potom môže aj on pred nami odhaliť svoju vec a tým sa vás prepojíme a celý svet sa bude vácej prepájať. Takže to je... To len hovorím, aby bol jasné, že tým smerom sa musí ísť. A prvý krok začína u každého človeka, takže keď niekto není, není ochotný alebo schopný, alebo si netrúfa alebo čo ja čo, naozaj odhaliť, jak to tam on má a, a mlží to, neví nejakými argumentami, alebo vôbec sa do toho nechce pustiť, tak, tak táško bude svet krajší. A, a jasnejší. Ja to trošku uh, skúsim to povedať takto. Uh, preto som hovoril o tej komunikácii s ľuďmi, že prečo, v tom vidne zmysel ja. Povedzme že má, mám kamaráda, ktorý komunikoval s viacerými ľuďmi. Hovoril veľmi pekne, vedel sa otvoriť, vedel povedať, že čo sú tvoje, čo sú tvoje vízie, keď, keď sa s tým človek baví, čo je svoje tvoje vízie, na čo máš na čo... čo sú moje vízie? Ale že, čo sú, no. že napríklad povedzme, že Chalanisko mal víziu, že bude pomáhať ľuďom cvičiť. A ten druhý mu povedal, keď nad na tým váhal, že povedal mu takú peknú vetu, že nemyslí na to, že čo vieš spraviť pre seba a čo vieš spraviť pre ostatných. To ho tak trošku nakoplo. A ten Chalanisko takto bavil s viacerými ľuďmi. Chalan, ktorého to teda nakopol, ten si teda to svoje cvičiace centrum otvoril, pomáha tam ľuďom, ok, toto je iná téma. Ale ten Chalan, ktorý takto rozprával s ostatnými ľuďmi a komunikoval s nimi, on mal taký jednoduchý cieľ a jednoduchý zmysel svojho života. On si chcel nájsť ženu, chcel mať deti, chcel s nimi bývať. Po normálne, čo momentálne veľa ľudí je tu možno aj proti tomu, že chcel žiť nejakým takým spôsobom, že jednoducho usadiť sa, mať rodinu. Ale niektorých chcú, niektorých nie, ok, fajn. Tento človek o tento svoj zmysel došiel iným človekom, takže on už tu medzi nami není. No a tam potom je proces vyrovnávania sa iných ľudí a to, čo som rozprával o tom kamarádovi, čo ho to nakoplo, tak ten sa do toho napríklad ten zmysel chytil aj v tejto skutočnosti, keď ten jeden teda odišiel už na iný svet, tak chytil tiež takú energiu, že idem to robiť lepšie. A ostatní kamarádi, ktorí tohto človeka poznali, tiež dostali takú čo chceli robiť, tak uh, uvedomili si takú vec, že on mal svoj cieľ, že chcel mať rodinu, chcel mať detia jedno s druhým. Potom si uvedomili teda, že ja som tu a zrazu nemusím byť. Jedne, stane sa nejaká blbosť, nemusím tu byť. No a začali sa viac nakopávať tom, že čo chcú. Chcem cestovať. Niektorí začali cestovať, niektorí si založili rodinu. Hneď do, do, do, do pol roka mali rodinu a tak jedno s druhým. Uh, jednoducho... Uh, aj na základe takéto veci našli ten svoj zmysel. A čo som rozprával ja, ten môj cieľ, že komunikovať s tými ľuďmi, baviť sa s nimi, tak celkovo, že teraz keď sa môžeme s niekým baviť a niečo on poradí mne, alebo ja poradím jemu, tak toho človeka to môže naštartovať tak, že napríklad jeden bude teraz pomáhať ľuďom s tým, že majú zdravotné problémy a bude im pomáhať ich vylepšovať. A to je takto tak by som to ja celé premostil, že takýto zmysel. Není mi úplne zase jasný ten zmysel, priznám sa, že uh, to je to, čo si hovoril ale predtým, nie? že ako ch ty chceš komunikovať s niekým? Tak to je... Oh, nie, že komunikovať s niekým, jednoducho... Oh, Prečo nemá byť zmysel to, že keď som s nejakým človekom a robí, uh, robí nám to radosť, že sme sa nejako obohatili. Akože ja mám svoj zmysel. Ja to viem, čo chcem. Ja som si na základe tiež na tej veci uvedomil, že ja chcem robiť toto, chcem robiť toto a je to tá dravosť, ktorá ma ťaha voľn. Ale to, uh, napríklad to, že pomôžem dať niekomu, uh, ten príklad je veľmi pekný, že kamerán povedal teda, že uh, mysl na to, čo môže spraviť pre ostatných niečo, niečo pre seba. Toto napríklad myslí budem pomáhať ostatným. To je zmysel. A to aj tá komunikácia s tým, tak to by som tiež uzavolil takto. jednoducho, povedzme, že s niekým sa bavím a len tou konverzáciou mu pomôžem, alebo on pomôže mne. A to, ja to promoslňujem do tohto, že toto je podľa mňa ten zmysel. To, neviem to nejako, nejako vyjadriť, ale dúfam, no, to že ho sa lepšie to pekne. chápené. To je pekné. No, aby sme z toho sa nejako vymotali ešte teda pred hudobným vstupom. Potreba pozerať na svet inak, áno? Toto bude vlastne uzatvorenie. Počka, Proste, počka, cítim, že niečo není správne mám v živote. Draho, ty to zase skomplikuješ, ja bym. Ja to zjednodušiť. No tak to zjednoduš. Je zjednoduš to, prosím ťa. A potreba pozerať na svet inak. <rý> <rý> dobre si to povedala, dobre si to povedala. Chalani, A prosím. kto z vás má potrebu pozerať sa na svet inak? Zase sa nehlási nikto, ale... Ó, oh, díky, Matthew. Ten si chce zahrať, preto chce pozerať. Ten chce zarobiť už lov a konečne no. si zahrať, preto chce zmeniť. Ostatné už má. Dobre. Hmm. Ľudia, vytvorte si potrebu pozerať sa na smet inak. Ináč to nebude dávať zmysel, čo tu točí táto žena. Chalany, prosím vás, začnite hrať. Už to pustil? <laughs> ja je, umorilť maj, sa neúplaci. Radio Unky. <laughs> <laughs> Ďakujeme chlapcom zase. Super, draho, stihol aj pivo, aj všetko, pohodička. Ja nepijem pivo, mám vodu. No. Transparentnosť. Dobre, draho. Skúsime nadviazať na to predtým, aj keď si myslím, že to je ľahká vloha. Ale... Ľudia si z nejakého dôvodu teda neuvedomujú svoje činy a že práve ich činy sú to, čo ich tvorí. A ja som si, ja už keď som robila s tebou vlastne rozhovor o soubordoch a o tom, to, ako, vnímame, ako, ako vnímaš ty svet a ako to učenie, uh, povedal si mi o takom uh, príbehu, že si sa pýta, že si čas, čas, strašne často pýtaš ľuďom. Vlastne to, čo teraz asi vyjde z, z toho prvého stupu, že Taká tá priamá otázka, že povedz mi, ako by bol tvoj život úplne najlepší, keby žiadne okolnosti nehrali rolu. No, to aj sám seba sa so pýtam často. <laughs> Pretože vlastne to, kde sa nachádzaš vo svojom živote, určuješ tými svojimi činmi. A ty si povedal, že za toto veľa ľudí nevie prebrať odpovednosť a sami sebe klamú a od seba kupujú, že toto ja netvorím, keď sa im niečo nedarí. A vlastne by sa dalo povedať, že je to také, taký návyk týchto úplný, že proste prirodzené takto prístupovať ku svetu, že im táto nezodpovednosť za ich životy poskytuje, poskytuje výhody, že môžu hrať rôzne príbehy o bezmoci, o ľutosti, ako si hovorila, že drživá väčšina ľudí sa identifikuje rad, radšej čes, cez tieto príbehy práve. A že sú bohužiaľ väčšie ako práve to uvedomenie. To je pravda. <laughs> Povedz mi, že ako má človek vlastne s takýmto dajme tomu, že návykom, alebo s takýmto toto ja netvorím, ako, ako sa ho môže snažiť zmeniť? Uh, ja by som vypichol to slovo návyk, lebo návyk je, je kľúčová vec v tom celom a hlavne pochopiť, že návyk je až, až mechanická záležitosť. A, a keď človek pochopí mechaniku návyku, tak sa bude výborné orientovať v svojich uh, šialenostiach, vo väčšine prípadov. A, a pochopiť, ako funguje návyk, a že väčšina vecí, ktoré v živote prežívame a robíme a vnímame, sú naozaj návyk. A návyk je čo, čokoľvek môže byť návyk, nie len nejaké, ako fajčím a nemôžem sa toho zbaviť alebo niečo podobné, ale návyky sú naozaj aj, aj postoje, sú to myšlienkové kruhy, ktoré opakujeme, sú to nálady, ktoré opakujeme, sú to emócie, ktoré vyvolávame, sú to naozaj čokoľvek môže byť návyk a čokoľvek môže mať túto formu a aj má. A vzniká to veľmi rýchlo, to je, pekné to vidieť, napríklad keď si niekto uh, vytkne členek, ty si mala tu nejakú <laughs> takú skúsenosť, a stačí keď si ho trochu vytkneš a 3-4 dny krývaš. A tak si na to navikneš, že potom ešte týždeň, dva, tak trošku už máš aj zdravú nohu a furt tam ešte taký ťuk, že to sa tak strašne navýkne, že ešte víš, tú nohu tak ako ochranuje, že máš to tam strašne, strašne tak silno, že uf, pozor, pozor, veš čo myslím? A už to, to poznajú aj športovci, že mal operáciu kolena pre tromi rokmi a fúr ho ešte šetrí, aj keď ho má už v super stave. A, a to trvalo možno 2-3 týždne, kým bol zase fit. No a takýmto rýchlym spôsobom sa dá navýknúť čokoľvek a hovorím aj jakákoľvek emócia alebo postoj, alebo naozaj až taký, taký podmaz životný, také, také, také nálada životná. Všetko sa dá veľmi rýchlo navýknúť a keď človek zistí alebo precitne v tom, že konečne si to uvedomí, že toto sa mi tu nepozdáva a s tým by som niečo chcel robiť, tak vo väčšine prípadov je to také, že musím sa toho zbaviť, musím mať silnú vôľu a musím, a musím hento, a musím toto a musím a stále zlyhávam a už som to aj mala a už som zase do toho padol a to pozná väčšina ľudí. Ale je to preto, že vôbec nepoznajú jak jednoduchý je ten návyk, jak jednoduchá tá mechanika a Jelikož to nepoznajú, tak z toho vzniká tento dojem veľmi, veľmi silného súpera, ktorý sa nikdy v živote nedá poraziť. A keď človek pozná tú jednoduchú mechaniku návyku a sám sa začne s tým hrať a začne si vytvárať vedomé návyky, ktoré sa mu pozdávajú a zistí, že ty vole, ako túto vec, čo bola pre mňa úplne ako hrozná, som sa fakt som ho točil dva týždne a už bez toho nemôžem žiť a žije sa mi ďalších 25 rokov s tým skvele. Tak keď človek pochopí tú jednoducho a na vlastnej koži, tak si začne veľmi aktívne vytvárať život a návyky také, ak sa mu pozdávajú a nie nejaké nezmysli, čo má, nevím vôbec má. A ako si vytvorím ten návyk? Jako ako sa ho zbavím? Prvé ako sa zbavím zlého návyku. To je, to je dalšia, dalšia časť vlastne, uh, o tej mechanike, že ty, sa, ty nemôžeš žádny návyk odstaviť. My sme roky robili s, s, so športom a s tenisom a s, návykmi, s, s, s, a s návykmi a videli sme tam 20, 30, 40 rokov staré návyky, pohybové, obrovské a, a videli sme, ako rýchlo sa to dá meniť. Ale hlavne sme pochopili, že žiadny návyk nemôžeš odstrániť. Toto uh, ešte raz opakujem zvýšeným hlasom. žiadny návyk nemôžeš odstrániť, môžeš že iba nahradiť iným návykom, aby to bolo jasné. Lebo to robí strašne veľa ľudí, že snaží sa niečo odstrániť, niečo vymeniť, niečo vypustiť a to, to by sa dalo tak jednoducho popísať tak, že, že máš tam proste veľkú časť svojho života alebo samého seba, by sa až dalo povedať a ty ho ako chytíš za krk a držíš ju pevne, aby sa nemohla hnúť a potom ho tam vytrhneš a necháš tam voľné místo. A držíš, držíš, držíš tú, tú príšeru, čo sa ti zmýta v rukách za krk. Tu držíš mimo toho místa a držíš, držíš. Ale ono raz si dojde sila. Raz si dojde sila vole a vieš, čo sa stane? Tá príšera tam sa tam vráti. Ale sú aj prípady také, že ho naozaj udržíš mimo. Ale tam ostane proste díra, prázdna díra tam zostane. A vieš, čo sa stane? Vieš, čo spraví ten celý systém, ktorý tam roky pracoval s týmto jedným segmentom? vytvorí ho znovu. Podobnú variantu. Podobnú variantu. Takže jediné, čo sa s tým dá naozaj spraviť je, ty musíš nahradiť najlepší hned od začátku, nahradíš ten starý vzorec novým vzorcom a ten budeš opakovať nejakú tú dobu, až kým sa tam uchytí a bude tam krásne Prosperovať. Ale to si tiež, tiež silu a tiež to chce vôľu. Všetko proste... to chce silu a vôľu, to je jasné, ale je to proste niečo iné, než držať príšeru za krk a dúfať, že sa tam neobjaví, keď na chvíľku povolíš. Ty kreatívne vytvoríš niečo nové a to si tam, ty si vytvoríš nový produkt. Namiesto toho držať niečo v šachu a dúfať, že ani na chvíľku nezažmúríš oko, aby tam tá príšera zase v tvojej slabé chvíľke neskočila. Takže to je tá dôležitá, dôležitá mechanika celého toho návyku. Pochopiť, že ty nemôžeš nič toho vytáhnúť a nechať tam místo. Ty musíš okamžite nahrádzať. A takto sa pokúšalo už návyky meniť tým tým vytrhnutím, tým e, niečo nerobiť. Tak týmto sa pokúšala miliarda ľudí, miliardov spôsobom a vždycky, vždycky to jo. Vždycky to bolo jojo. Tak si to nejako správme na nejakej akože praktickej ukázke o nejakom Zlom návyku, ktorý mám napríklad ja, môj zlý návyk, ktorý si uvedomujem, no, je, možno to je... Možno to je moment, v ktorom sa bojím, že budem nepochopená u ľudí. Mám taký návyk prístupovať, že proste so strachom niektorým veciam, pretože to nepochopia. Aj časokrát, keď niečo vysvetľujem, že nebudem pochopená tými ľuďmi. A ja by som z toho vydedukoval, že tým pádom máš asi návyk komunikovať s ľuďmi tak, aby ťa nechápali, lebo ináč by ti nevychádzalo, že si nakonec nepochopená, takže začni komunikovať tak, aby ťa chápali, to sa budeš musieť pekne odhaliť, aby, aby si aj mala záujem o to, aby ťa chápali a videli, čo tam hovoríš a potom sa návyk zmení tantrdá. Lebo sa zmení proste výsledok, ktorý chceš dosiahnuť, že ty nemeníš samotný návyk, ty meníš to, čo chceš dosiahnuť. Keď chceš byť nepochopená, tak to robíš tak, jak doteraz. Keď chceš byť pochopená, tak to budeš robiť tak, aby ta ľudia pekne chápali, ale za to budeš musieť byť aj ochotná odhaliť to, čo chceš, aby chápali. Lebo nepochopený je furt schovaný, furt nikto neví, čo tam máš. Mm -hmm. Takže teraz im mám povedať, čo chcem, aby chápali, ale... <laughs> Nevím, či to je teraz v tomto momente, ale... Víš, ako niekto tomu nerozumie? Ja si myslím, uh... že to je hodné jednoduché, či? Čiže máme diskuto, nebo... áno, áno, diskutovať? Áno, máme diskutovať, ale ja proste iba pozerám na tváre, ktoré nemajú žiadny výraz a neviem, či rozumejú, alebo nerozumejú. Tak no tebe mám... nerozumejú, keď chceš to je jasné. <laughs> nekto <ma> nechápe. <laughs> ok, tak spravíme anketu. Kto, uh, kto rozumí mne a kto rozumí Janke? Najprv, kto rozumí mne? Okay, kto rozumí Janke? No ide, že že sa to zlepšuje, kaoši, už sa to zlepšuje. Kaoši, sa tvára, A jak nerozumí. si sa bála? Není tvoj návyk len, že sa bojíš, že si nikto nerozumí? No, tak môže to byť aj tak. Makáš na tom, makáš na tom, ale vlastne... Sa... Vlastne neči... príťahujem to, čoho sa bojím, že? To platí vždycky. Ale keď makáš na tom, aby si sa necítila nepochopená, tak to všetci ostatní s tým asi nič nemajú. Ty vole, na nich to neháč, však oni sa všetci chápu. To asi ty sa nechápeš. Dobre, keď si to takto preberem, že návyky treba nahrádzať, teda neči... ja mám. Ne, nečím, nečím, nečím. Ozaj parádnym, až tam vytvoriť niečo, čo je najlepšie, by sa ti ľúbilo, aby si to robila ty ako bežné. Otázka príde, net. Aký je opak slova návyk? Žádny. Záľuba? Ne. Návyk, není opak návyk. Návyk je mechanika. To je, keby si povedal, jaký je... Ale jak sa zbavíš, je teda, opak jak sa zbavíš návyku? No nahradíš, že? Kčím? Dodal... Nečím, čo máš rád, to je záľuba, ne? Tak a... vymenme iba slovo opak a potom sa, potom sa chápeme. <laughs> nahradíš návyk záľubou. Krásne, tak, tak to je super. <laughs> ja nahradím svoj návyk... E že nepochopenia, k záľube byť pochopená, áno, tak to bude v poriadku. No ale teraz neni pre teba záľuba byť pochopená, pre teba je strašák byť pochopená, až by to netočila také roky, takže. Je tu vôbec niekto, kto chce byť pochopený, okrený, okrem Janky? Ktorá nechce byť pochopená, až by to už robila? Je tu niekto, kto chce byť ochlopený? Tí, čo chcú byť ochlopený, ruky hore, a tí, čo chcú byť pochopený, luky, ruky hore. Hoado, hoado. Ruky dole. Hlavne ty v týlku. Spole. Dobre, neviem, ako sme sa dostali k chlpom, ale boli sme pri návykoch a chcela by som, aby... Návyky nekto... musíš oholiť. To musíš oholiť. Aby mi niekto z vás, do dojelokutný, tu teraz povedal nejaký svoj zlý návyk, o ktorý si uvedomuje a ktorý... Dobre, to je ten návyk. Žádne návyky, myslím, všetci problém. Všetci sú super, do, úplne vyrovnaní. Už táto krátka debata viedla k tomu, že nikto tu už návyk nemá. Všetci to odstavili. Ladies and gentlemen, zázračné vylečenie ruského lečitele. <laughs> Takže toľko k transparentnosti a k návyku. A sama vidíš, že odpovede na tvoje otázky sa sami vynárajú. Spôlky? Dobre, ale tak možno... <kým> Predstavme si takúto situáciu. Predstav... Báme sa ešte o tvojom návyku. Čo, Čo chceš ešte vedieť o môjom návyku? Povedz mi, ja už neviem. Čo chceš ty vedieť o svojom návyku? Ja neviem, ja sa ho bojím trošku. <rý> tak <rý> tak to bude táška zmena. Tak akože evokuje vo mne naozaj strach vôbec to si uvedomiť, že mám strach z toho nepochopenia. To vôbec vo mne evokuje nejaký, nejaký pocit strachu. Ja som ešte, že už som nekde... odhájila som, odhájila som nejaký svoj zlý návyk, ktorý si uvedomujem a sama mám teraz počítom tomu Takoby taký strach, že je to vôbec pravda, že k čomu? Som niekde čítal teraz taký dobrý, dobrý názor, že vlastne ten strach z toho nepochopenia je vlastne strach vybaliť ty podľa teba v tomto prípade sračky, ktoré tam schováváš pred ostatnými ľuďmi. Aby, lebo ináč by No, alebo by ich nepochopili. No a to už sa musím zase na teraz pozrieť. Akože, vieš? A už to sa bojím. Vôbec na to pozrieť, že čo v tom svojem vnútri, aké sračky sú. Tak to bude asi veľa práce v tom prípade. Ale neboj si, vladávaš to na medcebu ne, ne, tak to, to sú proste odpovede na tie otázky, ktoré máš no, že to sú tie veci, ktoré tam stojí medzi tebou a týmto naozaj a medzi aj väčšinou väčšinou zúčastnených na svetovej tej populácii a, že to sú presne tie veci, že ty hovoríš za masy Boja sa tam vôbec len pozrieť, čo tam je za sračke. Už vôbec si netrúfajú tí, tí sračky vybaliť pred ostatnými. Lebo vedľa, že tí ich budú, ne budú nejak reagovať, budú ich nejak hodnotiť, budú sa k tomu nejak stávať, bude ich to nejak ovplynúť a tak ďalej. No a hlavne máme strach, že to proste nezoberú. Že, že, že to nezoberú a Keby sme išli ďalej, tak je to, z čoho vychádza to presvedčenie, že to, čo tam schováva sú sračky? Neviem, z čoho vychádza to presvedčenie, že to, čo sú... No a prečo by to mali byť sračky? Prečo by to nemohlo byť niečo úžasné, čo konečné svet objaví? OK, hovorím, že možno by tie veci vyjadrovali určitú slabosť toho človeka, kebyže ich vysloví. A tým pádom by sa vystavil do neprijemnej pozície, takže tak. Neprijemnej pozície pred kým. Jakú má partiu okolo seba? Keby ukázanie slabosti ho privedlo neprijemné pozície, s takými ľuďmi sa teda nestýkajú. Ale keby si sa s takými stýkal a slabo, vyjadrené slabosti by tá dostalo do situácie, že si nebezpečný alebo nevím, jaké situácii s tou partiou. tak ti to kopec ukazuje o tom, jakú partiu si vyberáš s kým sa máš stýkať a s kým ne. Daj, ok, daj to jeden polovná Ale podľa mňa aj tá partia môže byť dobrá partia a tým, že vlastne si tú slabosť na ňu, nejak mu ukazujú na ňu a že vlastne ho ponižujú nejak, ale stále sú pri tak aby sa sám poučil a sám použil tú to hlavu. No viem, čo myslíš. No to, je, to, to není, že ho oni ponižujú, to je, že proste dávajú mu naozaj feedback. Že, viem, že ale keď mu budú hovoriť, v čom je zlý, tak samozrejme ich vysmeje a ne, nepripustí si to najak? No ja, a nechceli by sme, že všetci proste v spoločnosti a v, a v, a v rodine a vôbec vo svete, kde, kde nemusím nič schovávať a všetko môžem dať na stôl a, a ty ľudia a nemusím sa báť toho, že jakékoľvek moje zaváhanie, moja chybička, moja slabosť, moja nevin čo, nebude okamžite použitá proti mne my si veríme, že žijeme v tomto svete, lebo väčšina ľudí sa presne takto chová. Ale tak pod, podľa mňa podvedome by mal človek aj vedieť to, že ten svet je už do, dostatočne zlý na to, aby pr prichádzal s nečím ďalším zlým zo seba. Tak keď si uvedomujete robiť tu chybu, tak nech sa vlastne riadi podľa toho, ako tu chybu nerobiť, lebo sám musím vedieť, že to je chyba, keď mi to neprospievané. Jednoznačne. Až na to teda, že svet je prohnilý a máme sa ho báť, to myslíme trošku moc kresťansky, víš. Všetci ste vinníci. není to utopia? Není to taká utopia, že ja si teraz poviem, že môžem vlastne týmto ľuďom úplne všetko odhaliť, všetky svoje temné stránky, všetky svoje strachy a, a keď uverím v to, že im, tak potom uverím v to, že aj celému svetu a proste teraz, keď, sa to, keď si to otočíš, jak sa toho bojím, ja priklad ja, jak sa toho bojím ja, ak sa toho bojia ľudia. Perfektne. No, poprvé... Existo, a... ty si povedal, prečo existujeme v takomto svete, ja si myslím, že... Utopia, to, že budem veriť v to, že všetky moje chyby budú prijaté úplne. No poprvé, to sa nedozvíme, pokiaľ to nevyskúšaš, či to je utopia alebo ne. Takže najprv to vyskúša a potom dojdu výsledky z výskumu, či to je utopia alebo nie. No moc ľudí to sa tam nevyskúšalo, tak moc výsledkov nemáme, ale stále veríme. stále veríme. A, a to je asi to, čo som chcel povedať. Ale však e, môžeme vyskúšať, ako e, mali by ste s tým nekdo problém, keby tu Janka odhalila svoje temné stránky? A víš prečo? Lebo celý svet na teba prdí. Celý svet má toľko, toľko starostí sa ze sebu, že vlastne tvoja maličkost, pre ktorú je to tak dôležité, že nevím, čo sa odohrá, keď ty tam nevím, čo odhalíš, tak to vlastne, víš, tí ostatní majú toľko vlastných maličkostí a toľko vlastných problémov, že kľudne môžeš odhalovať, čo chceš. Každý si to aj tak na,jak vysvetlí po svojom a za tri dny o tom nikto nebude nič vedieť. Takže vlastne naše predsudky sú úplne zbytočné. Naše predsudky, naše predsudky o tom, že... Ale to, to si zebeľ len ten, ten paradox tom, že na jednej strane si tam ty ako tak strašne dôležitý prvok a, a, a, a vôbec a na druhej strane je to, je to vieš, tak, taký strašne malý obraz o sebe máme. Že aké tam máš a sračky a čo si môžeme dovoliť a čo tam ty schováva, že ak si hodná, nehodná a že tak malinký obraz a do toho tak... Tak, tak veľkú dôležitosť, že to je, není to nesmysel celé. A že keď sa vôbec ponoríš do toho nejakého, že idem o sebe povedať teda niečo temné, tak naraz tam pritom pri tej nejakej selekcii zistíš, že však ale toto nie je až také zlé, toto to roba všetci, vieš, No ak, a potom, keď to začneš realizovať život, si to si dovedeš, že ty voľve sa to ani nevšimli. <laughs> Nikto ma tu nepočúva, vysmáte, môžem hovoriť, čo chcem. Neni to oslobodzujúci pohľad, že môžeš odhalovať čo chceš, lebo nikto to aj tak nevníma. Jak sme si odpovedali prvé otázky? Dobre, takže teraz po, poviem debilinu, že mám chuť sa pre, prebehnúť po nábestí na H a teraz dojdu mesky a nepochopá to potom. Akože čo tá sloboda? To bol si strašne pomaly utekať, aby to chyceli tí tučný mesky. <hý> <hý> to, keď vyrazíš poránu, to da nikto. Však, keď chceš to naozaj spraviť, tak si vybereš aj čas, aby tam nikto nechycel. Alebo tam niekto čekne ulicu. no Keď, to chceš realizovať, keď si schopná zrealizovať takúto akciu, si schopná zrealizovať, 25 sekundový beh po pešej zóne, ne? Okay. Presne, tak tí sa budú kúkať z otvorenú húbu. Ale takže... ležší zbraň. Pripravo, pripravovať kaser k útoku, typu. Dobre, takže ja by som povedala, že jedným z takých všeo, všeobecných návykov je vôbec si tú hranicu. Tam je tá hranica proste toho, čo si myslím, že si môžem dovoliť. No všeobecný návyk, ja a som ty hovoríš, dal... A ty hovoríš, že vlastne ja si môžem dovoliť všetko. To presne, neviem, či si môžeš dovoliť všetko, to už určíš ty, ale uh, všeobecný návyk je taký, ten najhlavnejší pre nás z toho, že veríme podvedome tomu, že žijeme ve svete, ktorý je neprátelský kde sa nemôžeme odhaliť, nemôžeme povoliť, nemôžeme povoliť ostražitosť, nemôžeme ukázať slabosť, nemôžeme nevím čo, lebo svet je nebezpečný, nepriateľský a určite nie je taký, čo nám nahráva do karét tomu, aby sme realizovali vlastné sny. To je ten najhlavnejší návyk. Aleluja, sestro. A ty tvrdíš tu, že taký není, áno? Uh, verím, že taký není, lebo keď taký je, tak to si to môžeš rovno hodziť. A ja tiež. To, to sa nám nikomu neoplací, nič realizovať z toho, čo chceme realizovať a o čom snívame. A Boh sa pekne sekol, keď teda ty čo verá na Boha a na nevím čo, alebo na stvorita pekne sa osekol, že to zariadil tak, že nás hodil chrapač do takéhoto vesmíru, nás, dobré dušičky, bezbranné, túžiace, poláske, nás ten chrapun hodil do takéhoto vesmíru, nechce sa mi veriť. Takže mám veriť, že Boh je dobrý. Doj za to, doj za to zodpovedieť, to je ten istý život, ne? Sme vlastne týmto. No, keby, keby sme zmenili, zmenili uh, návyk, že žijeme v takomto uh, vesmíre ale hlavne, nezabúdaj aj na, pre, na, na tých predchodcov na našich rodičov a na ich rodičov v čom oni vyrastali, povojnové, vôbec vojna povojnové roky, komunizmus to bol taký nedostatek oni vyrastali v tak nepríjemnom svete v takom nedostatku v tak, vidíš, ak si kúknu nejaký film z tej doby a hned to prepínáš či ty to kúkáš práve? ja, ja, ah. ja práve ja. <laughs> Prečo ja som No, Bože, Rudko to napríklad pozera. že no, ten si to pripomína. Z svidníku, nejaké boli. Takže, dobre, OK. Výzva pre všetkých ľudí, zmente svoju polohu a začnite veriť v to, že svet, uh, svetu je buď úplne jedno, čo si myslíte a čo robíte, alebo budete úplne pochopení v tom, čo myslíte a čo no, robíte. No ale hlavne nezmente svoju polohu po tomto zistení na tzv. misionársku polohu, lebo to budete otravovať ďalších, čo vás nechcú očúvať. Stačí to žiť, stačí to žiť, ale musíš nikomu nič vyprávať. A takže si teda dáme další hudobný vstup. <laughs> čo je stoja toto? Padáme. Jak ho máme pade? Jo, jo, to tak slísko. Rádio Bunker. Rádio <laughs> Bunker. Go. Radio oh! I'll give you Myslím si, že problém, ktorý, ktorý som tak nejako pochopila je, a na ktorý sa aj ty snažíš upozorniť, je, že neboj sa byť otvorený k svetu, aby si nedostal... Nemusíš sa báť, že dostaneš od každého nádržku za to, čo, za to, čo si. Verím, že ne. <laughs> a vlastne takto... By som, by som to prepojila aj s tým, že keď si nejako, keď si nejako sa snažím teda predstaviť to, že, že postupujem v tom, že už, už sa odhodlám teda k tomu byť otvorená, odhodlám sa k tomu, aby som na veci pozerala takto, s tými vyloženými kartami a nas, nastupuje proste zase strašne veľa prekážok. Ktoré... No vieš, ono to nie jedno odhodlanie, že jeden moment sa odhodláš a potom už si to vydrží, to je, ty si zrazu na novo sa odhodlávaš a vydrží si to chvíľku, pokiaľ si odhodlaná a potom zase a potom zase. Takže to nie je niečo, čo sa takto odohráva, tak to, je, tak to by bolo krásne. Raz sa po, pozbieram sily, dám si pár panákov na odvahu a odhodlám sa. Robiť to správne a to mi vydrží, až kým nebude správny človek. Alebo ľudský človek. Ale práve to, ako si hovoril, že budem napriek tomu opakovať to proste, budem sa snažiť vyživiť ten, ten návyk, ten otvorený k tomu, k tomu výkladu môjmu postoju ku svet. Tak vždycky to bude také, že na chvíľu proste od toho upustím a potom zase sa k tomu vrátim. Možno zistím, že to vydáva viac, ako držať iba niečo v sebe a Mŕčat, že sa nečo nedarí. <laughs> ja Ale ja som mm, ja som tak narazila, zase v literatúre, ktorú aj ty veľmi dobre poznáš, na pri, na štyroch prirodzených nepriateľov e, človeka, ktorými sú strach, jasná mysel, moc a staroba. Povedz mi, e, ako ty by si vysvetlil ľuďom tieto, dajme tomu nejaké záchytné vody, alebo prekážky, ktoré, ktoré prekonávajú. Ak si to zadefinujeme? Ako? Zadefinujeme si, že strach. Strach z neznámeho skrývajúci sa na ceste k poznaniu človeka musí prekonať a bez ohľadu nám pokročiť vo svojom o ďalšie kroky. Musí sa naozaj bať a napriek tomu nesmie prestať. No, vieš, strach je motivácia väčšiny ľudí, že za všetkými aj e, zdánlivo peknými a správnymi motivami sa schováva strach, že niečo, veria, že keď toto a toto budú mať, keď to dosiahnu, keď to zvládnu, keď nevím čo, tak potom zastáva to, to zlé, čo by, ich mohlo, čo by ich mohlo stretnúť, alebo to, čoho sa musel obávať. Takže strach je asi najväčší motivátor na svete a, a prekonať strach, pekná vec k tomu bola, že tí odvážni alebo tí hrdinovia sú není tí, čo nemajú strach. Ako som to vysvetloval svojmu synovi nedávno. Že to sú neni tí, čo nemajú strach, a, ale tí, čo majú strach a majú strach taký, že taký si ani nevybežný človek predstaviť, ale oni proste podľa neho nezareagujú. Oni zareagujú podľa seba. Takže to by som asi k tomu dal, že že vôbec si uvedomí to, že ty sa podľa strachu nemusíš orientovať. To není vačí páni, jak, jak tvoja slobodná voľba. A predstava taká, že nebudeš mať strach, je úplný nezmysel. Vždycky budeš mať strach. Vždycky budeš mať strach, otázka je len, či na zareaguješ, alebo nezareaguješ. Čiže k celému... A strach je, hovorím, ešte raz opakujem, to je motiv väčšiny vecí, že ako snažím sa byť úspešný, aby, lebo sa bojím, že budem nikto, že budem neúspešný. Snažím sa dosáhnuť, nevím, aké stability, lebo sa bojím, že zahynem, keď, to, keď nebudem vedieť, čo sa stane za týždeň a tak ďalej. že väčšine prípadov je tam ten strach hlavný motivátor a pri veľkých činoch je veľký strach. Ale to nevadí. Ale nesmete zabrziť. <laughs> Takže toľko k strachu je. No, no. Toľko k strachu je. Keď tam boli ďalšie. Takže k strachu. Naozaj sa pát, ale napriek tomu neprestať. Áno? Uh. by si sa s týmto takto? Je Učiné. to v pohode? No neprestať. Alebo robiť, čo chceš, čoho sa bojíš. No, keď to chceš spraviť. Dále. Ako náhle človek prekoná strach, získava na jeho miesto ďalšieho nepriateľa, ktorým je jasná myseľ. Vtedy človek pozná svoje túžby a vie, ako ich uspokojiť, predvídať ďalšie kroky v učení a všetko vidí ostro a jasne a cíti, že mu nič nie je skryté, ale sama jasná myseľ človeka oslepuje a vedie ho k tomu, aby o sebe nepochypoval, oistuje ho, že dokáže, čo sa mu zachce, pretože do všetkého jasne vidí. Vtedy je človek veľmi odvážne, nič ho nezastaví, ale toto je všetko iba omyl. Krásne napísané. A v praktickom slova zmysle z vlastnej skúsenosti uh, to mám tak, že uh, jasná myseľ je takisto návyk. Iba vedomá myseľ je, je niečo, čo funguje. Jasná myseľ je takisto, že máš veľmi jasné a funkčné v úvodzovkách funkčné uh, štruktúry a nápady a postupy, jak to riešiš, ako to vidíš, jak preklada život a jak na ho reaguješ a... A môžeš predpokladať výsledok veľmi dobre. Nem, a, a to sa veľmi rýchlo mení na to, že môžeš sa tak trochu prestať obávať, môžeš sa tak trochu prestať, môžeš byť tak trochu ako... Môžeš povoliť, môžeš to brať tak ležené, lebo vlastne nič hrozné ci nehrozí. Víš, máš to tak ošefované a tak ďalej. Ale a veľmi často, keď sa dostaneš na nejakú úroveň, tak proste toto je ten nepriateľ, lebo sa neposunieš ďalej, no že to už je dosť pohodlné. Je to funkčné, než ostatní, v ich očách si vlastne šéf a, a môžeš im vyprávať, ako to ty robíš dobre a oni slabo, vo prípade ich môžeš aj učiť. Ale uh, v skutočnosti toto zase kotví len na nejakom míste, s sa nepohneš. Víš, no lebo jaký, jaký, systém systém, ktorý je uh, pevný, je po nejakom čase nefunkčný. Že to musí byť živé, to musí byť nečo Takže jasná, myslím vôbec to je. Už víš, že to víš a na základe toho sa orientuješ. No a tým si o, odobereš možnosť sa dozvedieť niečo viac a proste ísť. Víš, a proste lebo, si, lebo si nejakým spôsobom myslíš, že už máš všetkom jasno a že proste už si nik, nikto nič nové no, nepotrebuje. A že je? už si <laughs> aj najmudrejší na svete a že vlastne už nepotrebuješ ani príjmať žiadne ďalšie veci od nikého, lebo ty už to všetko úplne chápeš a máš zvládnuté a za zase. Presne sebou. tak všetko víš Ale toto je iba kúsok od pravdy. To je Myslím. úplne daleko od pravdy, by som skôr povedal. <laughs> <laughs> ale vypadá to ako kúsoček, lebo všetko ale, ale ešte nečo Ale je to, z, je to zradné, že akože naozaj že človek si to... A veľa ľudí v tom možno, že pod, v, až do svojej smrti žije, že proste už to chápe, ale napriek tomu sa asi necíti úplne spokojné. A zároveň by som povedal, že tak, jak, sú to, tak, jak je to... Že najväčší nepriateľ a ešte ďalej vlastne k tomu celému, k tým dalším dvom nepriateľom, ak tak uh, ja by som teraz, jak na tým rozmýšľam, by som to vôbec nebral ako nepriateľov. Že to sú proste veci, jak, jak ich použiješ. Dalšia je moc a staroba. Nože, víš, no to môže byť nepriateľ, keď, keď sa tým necháš ako ovládnuť, ale zároveň, že moc je skvelá. Nože, keď si super človek a máš veľkú moc, tak spraviš veľké krásne veci. že Prečo by to mal byť nepriateľ? A staroba vôbec, no že ako, ja si to aj tak predstavujem, že ako, starý človek už toľko toho spravil a keď sám nešulil vlastný život a je s tým vysmáty z toho, čo spravil, tak to musí byť krásny stav. Vieš, že, že to, že je to nepriateľ, no jak sa s tým teraz úplne... Určite v drtivej väčšine prípadov sú presne toto veci, ktoré sú použité ľuďmi na tú negatívnu stránku. Že to sú veci, ktorých zabrzdia. Alebo ktoré v tom kontexte, z akého to máš ty aj vlastne, je to, že to sú veci, ktoré ti uh, ktoré ti stať sa vedomým, by som to povedal ale to iba, keď ich špatne použiješ. Ja si myslím, že každá z tých vecí ti môže pomôcť fantasticky stať sa vedomý, lebo keď máš strach, tak si, tak si vedomá, proste si pozorná, bojíš sa, tak máš oči otvorené, máš oči na stopkách, chápeš. Takže je to zároveň fantastický pomocník, bez neho by nešlo. A jasná mysel. No, keby si nemala v nejakých momentoch jasnú mysel a nemohla by si sa na ňu spolahnúť, tak si nikdy nemôžeš veriť. Tak nikdy nemôžeš spraviť priamy krok, vždycky budeš váhať. Vieš, že zároveň je to... Ja to verím tak, že sú to vlastne fázy, cez ktoré si prechádzam. Vie, že proste najprv sa snažím a, a prekonať ten strach vôbec z toho, že idem niečo proti niečomu, keď si aj častokrát myslím, že najdem proti niečomu inom, alebo proti sebe. Potom je tá jasná mysl, keď už si myslím, že to chápem a potom je tá moc, nad tou jasnou mysľou, že už úplne teraz som ja, ten tvorca tých svojich zákonov a proste... Ale tá staroba je tu skôr chápaná tak, že, Alebo tak, ako som, ako som to ja pochopila, ako to vnímam, je, že presne to, že už teraz som úplne rezignoval a že už vlastne nemám si ďalej ale nejako bojovať s tým, že mám sa niekam ešte posnúť a vôbec uvedomiť si to, že sa mám posúvať, vieš? Niekam. Cez chápem, niečo. chápem a vnímam silno aj tú konštrukciu, z ktorej ty vôbec vychádzaš. A, uh, ja tomu hovorím, že to je ako úplne oblblbnúci študentizmom. A vôbec tým, jak sa učí a ako sa učí na školách a vôbec to, že učí sa takto a ty získavaš nejaké informácie, nejakú osnovu, na tú máš, máš odrazky a toto máš červenou, tuškou a toto modrou a z toho si to dáš a v tom sa nájdeš a podľa toho ideš. To život si to úplne oprdí toto. To je víš, aj toto je písané nakoľko, že to je ako na 40 rokov plán aby si zažila všetky tie fázy doplné, alebo to je ako, zažiješ to za pol roka a potom si to zopakuješ, alebo... A, že Neustále to... vyrovnávanie sa... Podstav... Ja, ja nehovorím, že teraz ako, že idem prejsť štyrmi krokmi a na konci tej cesty budem proste stará spokojná ženská. Ale... <laughs> stará viedma. Stará viedma. <laughs> ale hovorím o tom, že sú to stále objavujúce sa akoby steny v živote človeka po ktorú príde a nesmie vrednou zastať. Aha. Alebo mal by sa snažiť... Jako, ja by som si presnúči. dovolil to ešte zjednodušiť, lebo to je, protom, víš, to je taká, taká trošku onania duchovná. Že tam sa môžeš furt nachádzať a fúr sa nachádzaš a, a získavaš a zlyháva, a chápeš a nechápeš. A... Víš čo, ja, ja si dovolím to zhrnúť... Knižko, knižka, ktorá ma teraz velice inšpirovala. A tam je to, je to jeden veľmi, veľmi úspešný psychiatr, bývalý úrológ, ktorý pomohol strašne veľa ľuďom naozaj žiť spokojnejší život a, a, a tak ďalej. Aj pomohol ľuďom okolo tých ľudí, ktorí nežili spokojný život. A on to úplne krásne popísal a jeho filozofia je jednoduchá, že a aby som to preložil, on tam mal v, pôvodné výraz uh, s Hall, s ktorým tam uh, manipuloval, ale ja to zjednoduším. On hovoril, že je to ako nákazlivá choroba, že uh, ľudstvo trpí kokotizmom. A je to strašne nákazlivé a strašne ľudí sa tak chová a opak toho je, je ľudskosť. Vieš, a všetci sa predbíhajú a a, a, a klamú a zamlžujú a špekulujú a, a neviem, čo všetko sa tam odehráva a každý sa tam tlačí dopredu a každý je dôležitý a neviem čo. A tomu je naozaj tá ľudskosť. To, to naozaj sme, že, že veríme ľuďom okolo seba a sme k otvorení, oni sú otvorení k nám a, a radi to sdílíme. A, a sme naozaj ako, nemusíme si tam nič vyprávať, nemusíme to neviem do čoho zaradzovať a neviem čo organizovať na to, aby sme žili medzi sebou krásne, jak bratia a sestry a ľudsko je na opačnej strane, takže ja by som ako hlavného nepriateľa jednoznačne uh, nazval kokotizmus ľudí, ktorý je fakt jak nákazlivá choroba a z tej potom idú všetky tí neduhy, o ktorých sa tu môžeme baviť a všetky postupy a všetko, o čo čom sa tu bavíme a léčebné postupy zároveň z toho môžu vyplývať a a víš, no keby ľudia neboli takí, akí sú, tak by si nemusel ani ty riešiť, lebo aj, víš, aj ty k ním patríš, jak aj my všetci. A proste sme sa po generácie tu nakazovali touto, touto chorobou a musíme sa z nej vylečiť a toto, čo ty tu robíš a čo ja robím vôbec, tak to je, to sú, to, to je príspevo k tomu, aby sa čo najmä ľudí zobudzilo z toho a priznalo, že uh, počkaj, ja sa tam chovám jak úplný kokod, ale keď mi tak dojde, tak hlavne sám k sebe. Ha! Lebo to, čo robíš sama k sebe, ak si neveríš, ak špekuluješ, ak svoje plány a sny potíráš a, a, a to by si, keby si to robila nejkomu, tak to okamžite pošle preč. Nikto by sa s tebou nebavil, keby sa tak bavila s nejakým o jeho plánoch a o jeho snoch, jak sa bavíš sama, sebou sama ze sebou o svojich. Čiže vlastne ten, tento, tento, tento vzťah, aby som nemusel použiť ten výraz, tento kokocký vzťah sám k sebe, je hlavný problém toho celého a keby sme sa z toho vyléčili, keby sme si to priznali, že sa tak sami k sebe chováme, tak by si vôbec nemusela s takýmito komplikovanými postupmi pracovať, iba by si veľmi rýchlo zistila a pocítila po pár pokusoch, že už je to tu zase, už zase je tu táto osobka. A baví sa se mnou a vypráva mi tu niečo, jak mám realizovať svoje plány a svoje sny a svoj život a svoju osobu. Takže pokiaľ sa nebudeš s týmto degešom baviť v tebe, tak by to malo byť všetko safe a nemusíš vôbec ísť po, po, po žiadnych krokoch. čak to víš, kedy to je, ne? Všetko víme, všetko víme. To, čo potrebujeme... Počkaj, počkaj množstvo situácií, ešte nečo? To, čo potrebujeme, je iba množstvo situácií, v ktorých si to uvedomíme. Ty, vole, toto už nerob. Počkaj, ja som zabudol, že som to No, keď ste hovorili o tých režimoch, čo bol Volakedy, že bol Volaký komunizmus a Volake, čo on nutilo ľudí Volako sa správať, tak podľa mňa ter, to, režim tejto doby je podľa na iba internet, nič iné. To je to podľa mňa kvôli čomu ľudia vidia, že je Volak, kto dokáže napríklad podľa seba lepšie hrať na gitare, že dokáže neviem, jakú techniku napríklad, čo ja v živote nezahrám, lebo som nemal na to školu, nemal som na to nejaké, proste nikto ma k tomu neviedol. Ale to proste, že podľa mňa terajší režim je internet. A to je to, čo by ľudia, neviem, nejak mali obmedziť na to, aby sa venovali viacej sebe a nesledovali, že to, do čo robí druhý, do kde bol a ja som nebol, alebo na to nemám. A... Víš, no, ke keby mali ľudia niečo lepšie na práci, tak nekúkajú furt do internetu. Tak napríklad moja práca, ja sa snovu nechválim, lebo je... Zarobí málo nemyslím a, na, smradi, nemyslím, a prácu, nemyslím prácu ako takú. Myslím vôbec, keby mali čo robiť, niečo, čo je lepšie, tak nechokajú do bedne. Tak ale to by museli pozrieť do seba, nie do bedne. Lebo oni hľadajú, čo by robili v bedni a nie v sebe. <sík> bohužiaľ, bohužiaľ. <sík> S tým už, <sík> tak víš, no ale čo rozvýhodzíme, jo, ne, počítače všetky. Tak na nemusíš. No a to je všetko. Díky. A, Díky. Myslím, že toto nemá riešenie aktuálne. <sík> Dobrej, ideš. Správaj si z toho draho taký si z toho taký výstup nejaký z tohto, z tohoto kruhu. Výstupme z tohto kruhu a povedzme si a povedzme si, čo si, čo, čo si, sem, čo si nám sem došlo povedať. Povedz nám, čo si nám sem došlo povedať. Ja som myslela, že mi dáš nejakú otázku, aby som zistil, toto čo je otázka, počuť. toto čo je otázka. Počuť, čo si tu čo by si chcela počuť dneska ako výstup? Čo by ti fakt spravilo dobre? Lebo sme tu preberali teba najvás ze všetkých tém <tým> vlastne. Takže by sme to mali aj ukončiť tým, aby to bolo najčo, čo si fakt spraví dobre. Aby si ako s dobrým pocitom sme ukončili túto. Ja, by som, ja by, som chcela, čo by som chcela počuť. Ja by som chcela o teba počuť. Kebyže ma vôbec nepoznáš a kebyže vôbec predtým sa nikdy nebavíme o mojom... Počkaj, nechaj ma hádať. Chápem ťa. <laughs> rozumiem ti rozumiem ti všetko čo hovoríš a všetci okolo ne, ne pardon ja že som úplne pre teba cudzí človek a stiažujem sa ti, že niečo v môjom živote není v poriadku alebo sa necítim dobre alebo mi niečo chýba čo by si mi, čo by si mi odporúčil, čo by si, čo by si mi povedal, aby som možno mala spraviť alebo sa opýtať sama seba to najzákladnejšiu proste vec, ktoré, ktorá má vystreliť do toho druhého obrazu samej, sebe. Čo to je? Jaká je to skúsenosť? Čo by som ti povedal? Počkaj, teraz ten čas. To, to zaznelo tu be yourself, to takto to znie krásne, ale... Ale keď nevíš, Čo to presne, ja nevíš, do si, tak keď to, tak ešte vás naserem vlastne, že to nedokážeš robiť. Ja by som ti asi povedal, že... že by si si mala spraviť termín u skúseného terapeuta a najlepší permanentku 10 des uh, náštev. Uh, ne. to není sranda. Uh, lebo to ne, nemôžeš, nemôžeš proste na jednu vec dať. Víš, že teraz by som mohol spraviť toto. Buď poviem niečo, čo ta teraz zahojí. Víš, čo ty teraz pravím, že, no, oh, dobre, malo som ne, pocit, že budem musel nevím kopľúť, čomu čeliť a, že nevím, do rice, či záhoj. chceš, ako č, víš, či chceš počuť niečo, čo tak ako nakopné alebo čo tak ako, čo ti otvorí tú bránu alebo niečo, čo ti povíš, že neboj sa, dobre to robíš, môžeš pokračovať, za chvíľku to bude za chvíľu osvicení, neboj sa. Uh, a <laughs> A, to tak, ale ja vím, jak ty funguješ a vím, že ideš jak, jak mašina, že keď niečo chceš, tak nevidíš doľava, doprava a ideš do znečenia tela. Takže vím, že ty by si chcela vedieť, abyže, pozri, takto, tuto, tuto sú kríky, tu sú stromy, ale neboj, to prerazíš, to prejdeš a budeš tam. Ale také není, víš, tak to, to nič, také, nič také neexistuje. Víš, čo, čo povedať ľuďom čo povedať ľuďom, perfektný príklad bolo to publikum, aj čo tu bolo, že viže, oni tu neboli pre tie informácie, ktoré si tu podávame, že oni nemajú, tu, oni nemajú to, čo, o čom ty tu práve hovorí, že by majú pocit, že by mali niečo meniť, alebo že niečo nevedia alebo neviem, že, že ich, ich, ich životné polička sú už vyplnené. <laughs> Néčim, že, že toto sú moc veľké políčka na to, aby sa to tam zmestilo, že oni, oni sú spokojní teraz, jak sú a robá čo robá a potom niekedy budú robiť niečo iné a budú, to je jedno, ale teraz toho, jak väčšina bežného človeka, ktorý to, ktorý to asi počúva, tak, tak tam nejde niečo, čo by malom počuť, aby ho nakoplo. Ja si myslím, že všetko bolo povedané už doteraz, doteraz čo sme hovorili, že keď niekto je, je otvorený tomu, že tam chce niečo spraviť, tak to, čo sme tu doteraz povedali, tam bolo toľko zaujímavých vecí, že to sa muselo na noho okážite nalepiť. Vieš? Ale keď sa nenalepilo, tak už, už čo povedať, už len šťastnú cestu vám prajem a hľadaj, alebo nehľadaj ďalej, no, že rob čo robíš a no, držím ti palce, aby si nebol jeden z tých tupcov, čo to tu celé potáhne až do smrti úplne zaslepený, no, ale keď si tak, fú, nekedy ti závidím, no, že to nemusíš riešiť. O to a začni to riešiť, teda. Udobný počkej, stup, počkej, toto, počkej, no... ja, ja tu mám ešte než Viktor dožere jablkov, mám tu jeden citát, Mám tu cita z tých múdrych knížek, ktorými som sa dneska nehala inšpirovať. Áno, sú to kastanedovky pre všetkých, čo ich, čo ich neznášajú alebo čo ich milujú. A vybrala som si otále jednu vetu, ktorá by mohla možno toto celé tak trošku zhrnúť to, čo sme sa tu snažili povedať. A hovorí, že sami seba môžeme dostať na dno alebo na vrchol svojich možností. Množstvo vynaložené energie je v oboch prípadoch rovnaké. To je super. Takže si to teraz Takže potvrdíme. si to rozmyslíte. si to rozmyslíte. si, kam tú energiu. Kam to, to dáť? No, existuje len... Víš, ono sa nezastaví v tomto svete. Existuje len... Buď, sa niečo, buď niečo rasté, alebo to degeneruje. Buď sa to rozvíja, alebo to sa mrzačí. A... a zastaviť sa to nedá, takže rozvíjať sa to bude vtedy, keď si budeme uvedomovať, čo chceme rozvíjať, alebo vôbec, keď budeme sami seba vnímať, že toto mi robí dobre a na toto mám chud a toto to, to ma naozaj naplňať, tak idem do, do, do dobrej strany. Alebo sa tam musím fakt premáhať a vzdychať a, a, a čakať, že však teraz robím toto, aby raz z toho bolo niečo, čo potom bude niečo, aby už som nemusel vzdychať, tak to je do tej opačnej strany a ono sa to nikdy nezastaví. A, a Ja si myslím, že pre vä mladých ľudí, vieš, no, keď máš 20-25 rokov, tak ešte toho nemáš toľko na rováši, to život ti ešte toľko účtov neposlal, ale čím si staršia, tak tým vás účtov chodí a sú kruté splátky tam, takže tam už sa na to musíš pozrieť. A kdo sa na to nemusí teraz pozerať, tomu závidím. A <laughs> Ako, máme tu nové osťa, máme tu nové osťa v zámere. A... Aha, a, tak to až po hudobnom vstupe. <laughs> Ďakujem za pozornosť. Pot do toho. Čože? <laughs> Rádio Bunker? Na záver v ritu, ako aj minule, som si nachystala pre vás pár kultúrnych odporúčaní. Kebyže náhodou nechcete sedieť doma, čo aj tak všetci chcete, to... pre tých, čo nechcú, pre tých, čo nechcú. V galérii Jana Koniareka môžete od 33. vidieť výstavu Sepala Ovnera zrkadlenie v kopolovej vile na zelenom kríčku A od 6.4. Bienále plastiky malého formátu, ktorá bude v synagóge, v centre súčasného umenia. Vernisáž je zajtra, ale v výstava bude v dispozícii aj po Vernisáži, sa samozrejme, ako to už býva. Kubík. Čo si nachystala Kubík na následujúce dni? 15.4. koncert. Ty... Paskuda, Lutra a Blind Ratvisa, kapelka z Malaciek. 23. 4. Uh, skupina Shellow, Oaken z Budapešti a Cveld of Grace, tie, taktiež z Maďarska. 29. 4. si Kubík nachystal v univerzitnom parku Veľké prekvapko, pretože oslavuje 5 rokov, takže si to určite vyčekujte a dojďte sa tam na to pozrieť. Čo, sa, čo si nachystalo Kino Hviezda na nasledujúci C.C. a Mesiac? 10.4. v pondelok o 19.30 sa bude premietať film Grave alebo Raw. Je to francúzsko-belgický psychologický horor o dievčine pochádzajúcej z vegetariánskej rodiny, ktorá je v 16 rokoch pri nejakej šikane na strednej škole donútená pozrieť surové meso a táto skúsenosť ju od základu zmení a prebudí v krehkej dievčine s piacemou štru. Takže horor úplne vyšitý, naozaj vážne. Podľa mňa to je komedianý horor. 11.4. útorok si hviezda a nachystalo teda... O 6. si zase môžete pozrieť Grave a o 8. filmík Viva, čo je írsko kubánska dráma o Mladom Kaderníkovi pracujúcom v Havanskom Travesti klube, oh <laughs> ktorý sníva o tom, že sa stane jedného dňa hviezdou, z čoho sa ho snaží vyviezť jeho roky neprítomný, agresívny, alkoholický otec. Napriek tomu, že sa to... <laughs> že sa to môže zdať, hoci ako ide vraj o citlivý príbeh hľadania vlastnej identity a túžby po rodine. <laughs> 12.4., čiže v stredu si klasicky nachystalo kino, cestovateľské kino, tentokrát pôjde o Nový zéland, bude to o 5. a potom o 8. A konečne štvrtok, 13.4., o 17.30 premiéra filmu chatrč, ktorý sme už spomínali minule, je to vlastne adaptácia knihy Pola Yanga, ktorá oslovila milióny čitatelov po celom svete a mnohým z nich údajne zmenila život. Ide o príbeh, ktorý mnohým ľuďom utišil duchovný hlad a odpovedal na odvekú otázku, prečo Boh neurobi niečo s bolesťou a zlom tohto sveta. Všetky spomenané filmy si môžete v Kine Hvezda vyčakovať a pozrieť počas celého apríla. Čo si na následujúci mesec nachystal Radio Bunker? 18.4. tu v bunkri Bunker Music Gem. A prečo? Pretože 18.3. nás veku 90 rokov opustil zakladateľ hudobného štýlu rock and roll, ktorý mnohých ovplyvnil cez svoju hudbu a tvorbu a preto sa Radio Bunker rozhodlo ustici tohto velikána hudby menom Chuck Berry formou hudobného gemu. Takže 8.4. v bunkri Prislúbil, prislúbilo účasť o partnerských hudobných mien, tak sa nechajte pozvať na tento večer spomienkový, strávený spolu s nami. Začína sa tu v bunkri o 7.00 večer som super násratá, že makám ale samozrejme sa teším aj do práce a pozdravujem kolegov do podniku a aby som sa trošku uh, vyžehlila u šéfov tak uh, upozorním na 15.4 Gonzo Fuz live v tom podniku kto ešte nepočul Gonzo ide o dvoch vynikajúcich hudobníkov rusko-maďarské duo v spojení desiatých nástrojov špecifického zvuku a energie týchto dvoch pešákov je totálna jeba určite si to nenecháte ujsť ja robím takže tam budem, to sa teším 15.4. zase tu v bunkri Sobota e, koncert a rozhovor s kapelkou ktorá hrá alternatív rock and roll a pochádza z dolného strňa. V tejto kapelke hrá Filip z kapely Box, ktorá sa nám predstaví na veľkej akcii pozor, pozor, 22.4. spolu 5, ktorá je spoluprácou Soldiner, Events a spod nás. Na tejto akcii bude to zase veľa moc, okrem tradičnej autorské poezie s hudobným doprovodom Denisa Banga. Vás na tejto akcii čaká krzbásnické zbierky Trnávska jar a predstavia sa tu štyri nadupané kapelky, čiže box, umretý fit, čo je maďarská kapelka z Osegetu, samozrejme Wilderness, ťažko identifikovateľný pánkový úraz, ktorý v roku 2010 vylezol zo zadymených trnavských šenkov z azbestových a navlhnutých pivníc, aby predefinoval nielen trnavské pánkové vzorce, a takisto aj kapelka Barney Gambo. úderný, nanič sa nehrajúci hardcore punk zo Serede. Tentokrát bude spolum, vol, spolu volum 5 zároveň súčasťou dvojnového minifestu, o ktorom som už hovorila, ktorý bude vlastne 23. v kubíku, takže 22 archa a 23 kubík. Uh, Váce infosy určite nájdete na Facebooku uh, v udalosti Spolu 5. 3.5. bude ďalšie Vrit, takže keď sa ti to vôbec dneska, čo si počul, lúbilo, tak na budúce dojdú ďalšie osobné. 5.5. 5.5. Čo je piatok? Zase tu v bunkri zahra Nani Hudák, bude to akustická relácia plus koncert. Nani je úžasným folkovým zjavom, pochádzajúcim z Prievidze a tu v bunkri zahra už druhý krát. Takže sa na ho teším a zároveň ho aj pozdravujem, ak si to vypočuje. Uh, takže toľko k programu na nasledujúci mesiac, aby si sa nestažoval, že Trnava je skapatá nič sa tu nedieje. No, keď sa doma, ani sa asi nič nové neudeje, ani to okno, ani tá postel sa nezmení, keď sa nerozhodneš, že preprsúvaš nábytek, ale to bude tež iba na chvíľu. A my tu máme konec dnešného vritu a ja chcem ešte raz... A zás všetkým podakovať, že prišli a že sú a pozdravujem všetkých, ktorí tu neboli a ja dúfam, že ste to vydržali počúvať až do konca. Moje meno je Jana, Mojím dnešným úžasnáckým hostom bol Drahorozíč, hudobnými hostiami boli meteu, Viktor a Ondrej a ja sa už teraz teším na ďalší vry, takže majte sa, jak len chcete a halúste si trošku nad tým, kam smerujete tú svoju energiu, aby sa k vám dobrom vrátila. Díky, čaute. na parádu, super sa to počúva, ale v tomto bode budeme muset končiť, lebo bezká policia nám sem chodí. Tichá noc. Radio Bunker. No.